Här ser vi ryska trupper stå uppställda omedelbart söder om deras stora läger. De står i en liten glänta norr om den lilla byn Jokavski. Och som vi minns så står ju svensk kavalleri omedelbart söder om samma by. Det är alltså knappt 100 meter som skiljer dessa styrkor åt. Vid punkten K konstaterar författaren Kort. Ett okänt antal kosaker. Dessa rörliga rytterstyrkor står uppdelade i två grupper. En på vardera sidan av byn med Vontchinsti. Med skogen som skydd mellan sig och det närliggande svenska artilleriet. Vid punkten L berättar författaren. Poltavas besättning. 4 000 man infanteri. 28 artilleripjäser. På kartan ser staden väl befäst ut, men både söder och väster om staden ligger svenska belägringsstyrkor. De inledande operationerna är tre till antalet, och om den första konstaterar författaren: Det svenska Valakregementet utför ett avledande anfall mot Jokavski. Det är alltså den kavalleristyrka som ligger vid punkten C, söder om byn Jokavski som går till attack mot byn. Där ryska trupper står vid byns norra ände. Den som är markerad med ett J. För den andra operationen upplyser författaren. De svenska huvudkrafterna marscherar upp. Kavalleriet försenas genom felridningar. Detta är de trupper som har legat vid punkten B mitt ute på den stora slätten. De rör sig i riktning mot det T-formade reduttsystemet. Om operationens tredje del berättar författaren. Svenskarna upptäcks. Ryssarna slår larm. Det ryska kavalleriet ställer upp till strid. Svenskarna har nu nått fram till de första redutterna. Det ryska kavalleriet står fortfarande kvar omedelbart norr om redutterna och avvaktar. Detta var beskrivningen av bokens kartblad nummer två, som alltså har rubriken Utgångsläget.